qab-i ihtisab-ül əthar. Sonra Bukhari, rəhməhullah, buyurur, e, e, addım-ı isləni, sababını qazanmaq. Yəni, addımlar çoxatmaqla sababı artırmaq. Və bu barədə, rəhməhullah, ənəsini rivayətini getirib. Birki, Peyyəmbər sallallahu aleyhi və sələm, dedi ki, ey bəni sələmə, Əbələ sənə qovmi Əsul salsın yanına gəldilər, dedilər ki, ya bizim evlər mesciddən uzaqdır. Və biz tədə gəlib mescidin yanında evlər çiçəyib ki, daima namazlara gəlməmiz rahat olsun. Peyyambar salsın məsləhət görmədə olaraq. Dedi ki, istəmərsiniz əcriyüz, salabınız açısını. Çünki hər gələn addınımıza salab qazanırsınız. Bəyək günahlarımız bağışlanır. E bu huvuzun hədistə e, Buhar rəhiməlləh bu e, cümləyi getirib vəmçün mücahid, rəhiməlləhəlləh, o mücahid İbn Abbas, qadiləllərin əmənin tələbəsiydi, deyir ki, rəhiməlləh, hər ayəni üç dəfə işitmişəm, təfsirin İbn Abbasdan. Hər ayəni üç dəfə təfsirini İbn Abbasdan öyrəndim. Bir dəfə eşitmişəm. Və bilir ki, o məşhur bəzlənə də yaxın sorəsində Allah Subhanahu təala deyir ki, "Manaktu e, ki, onlar nə ilə Biz yazarıq və həmsinin ayaq izləri də hara gediblər, onları da yazarıq. burada Allah Subhanahu Yəni, ayaq izlərinə toxunub. Bu göstərir ki, ayaq izləri yazılır. Atımlar da yazılır. Məktubu deyir, yazılır, bazırıq. Və onunla, mən bu xarifin Allah, bu mücahidin, bu təfsirin mücahiddir ki, yəni, ayaq izləri. Və bu məsələdə getirir. Və sonra burada ənəsin, həmən hədisin, uzun hədisi gətirir və deyir ki, bəs, Bəni Sələmə qəbiləsi qovmi istədilər ki, məcidə yaxın gəlsinlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istəmədi, məşruh gördü olaraq. Dedi ki, gəlməyən, e, yəni, atmıyın evlərinizi boş, kəndinizi boş, çıxıb gəlməyən bura. E, və dedik ki, məyər savab qazanmaq istəməyirsiniz bu addımlarınızı görə, gəlbi kendinizi görə. Və burada müxaridiyyə dəb, ehtisəb ilə ahtar. Yəni, addım üzləmin savabını qazanmaq məsələsi. Və demir, hara gedəndə, hara gedəndə demir, və rəhməlullah hədistən götürürsün, fəyəmbər səhəlsəndə demir, hara gedəndə məhz savab artır. Ki, deyilməyir ki, ümumi olsun. Ümumi olsun. Qeyd olunsaydı, diyərdi ki, anca məsli gədəndədir. Bunu deməklə, peyambasiyasını qeydən verir və bu xərədə o ələ götürüb və burada qeydilib, babın adını qoyur belə və göstərər ki, hər salih əməl üçün, yaxşı əməl üçün gedmək, səva qazan insan. Yəni, nə kimətçidir? Ayqındır, hər yaxşı iş üçün, salih, xeyirlik üçün, səvaq inşallah adımlar səva qazanmaqdır. Yəni, taətin hansı növist deyirsən. Və Həmsinin burda, yəni təbii ki, bunların hamısı gərək e, göstərir ki, səhablar yazılır hamıya, hamı yazılır və bir gün göstərəcək ləsənə, hətta adı mizlərli. Ona görə misəlman daima gərək e, iman əhli çalışmalarınıza xeyirli yerlərə gedmək, xeyirli məncidlərə bəsənə, xeyirli insandan mələ qatırmaq. və bəziləri də e, e, isti, fayda götürürlər bu hədisdə və deyiblər ki, kimin evi, məsələn, meçidə məsələ, məsələ yaxındır, hərdən yaxşıdır, uzaq meçidlərə də getsin. Hərdən yaxşıdır, uzaq meçidlərə də getsin, hətta savabı çox olsun. Və təbii ki, bunu daima eləmək də düzgündür. Çünki, meçid sən yanındaysa, o meçidə qılmalısan namaz. Və lakin, hərdən, gedmək olar başqa məscədə. Bax, xüsusən, həmçin, əgər məscid yaxandıqsa, tərk edə bilərsən, əgər məsciddə məsələ bidətçilərdir. Məsciddə Peyğəmbəl Sanası Sünnəti istehza olunur, bidət isə təriflənir. Həni, məscidlərdən çəkinçən yaxşıdır. O məsciddə ki, Peyğəmbəl Sanası Sünnətini istehza edirlər, ələsə Allah, adlar qoyurlar, Və lakin, bidət isə hansı Allah deyir və nə Rasulü ağıldan ixtirə olunmuş nağıllar təriflənir və onun əhli də təriflənir. Amma sünnə isə, yəni peyəmbər sahəsinin yoluna gəlmək, peyəmbər sahəsinin deyirlərini tətbiq eləmək isə istiza olub. Və hələ məsədlərdən çəkinson yaxşıdır. Aydındır. Və ya məsələn imam hələ əqid edətsə, bidətçid isə, Və sünnət azı sonda çəkinsin yaxşıdır. Və çalışma lazımdır. Bəli məsələlərə özdə e, yunşak olmaq olmaz. Yəni, yunşak laqeyd yanaşmımaq. Çünki bələ şeylə ibadətdir. E, i̇badət, geri çalışmarsan, təmizliyəsən və təmiz adamlarla. Hə, qədədəndir, bəli. Elhamdülə, məqidimiz seçilir, elhamdülillə əlanlarla sayla başımıza say mühüm deyil. Həmsən elhamdullah biz bilirik ki burda artıq şeylə nəğil yoxdur məsciddə. Buna wala peyğəmbər sallallahu əleyhi Allah nə deyib və peyğəmbər sallallahu əleyhi nə deyib? O deyib, baxmayaraq başdağı çıxmayanlar nə deyirlərdisinlər. Ayın deyə bizim məscid elhamdullah səhildir o məsciddə namaz qılmaq özü şərəfdir. Bə, Allah razı olsun. As Salamu <Sessizlik>